Köszönjük neked, Urunk, Istenünk, édesatyánk, hogy mi is kiálthatunk hozzád, úgy, mint jónás, hogy minden mélységből, a mi életünknek is minden nyomorúságából fölhat a mi kiáltásunknak a szabad te hozzád. Köszönjük néked, Urunk, hogy az ilyen halksóhajt vagy sikoltó kiáltást te mindig meghallod. És köszönjük néked, Urunk, hogy most ebben a pillanatban is. Úgy lehetünk itten együtt abban a bizonyosságban, hogy láthatatlanul bár, de kapcsolatban vagyunk veled. Hiszen szól hozzánk a Te ígén. Szól hozzád a mi szavunk, a mi imádságunk, a mi lelkünk. És mi már is megvan a kontaktus, a kapcsolat közöttünk, Urunk. És mi ezért jöttünk ide, veled való közösségünknek az ápolására. Szeretnénk tiszta szívvel dicsőíteni tégedet. Magasztalni a te szent és könyörögni hozzád, és adni, Urunk, a te tanításodat. Mert tudjuk, hogy a te igédben van az élet, van az erő, van a vigasztalás, van a világosság minnyájunk számára. Adjat hát nékünk, urunkat a te igédet, most a te lelked által, és ne tekintsed a mi nyomorúságunkat, amelyel méltatlanná tesszük magunkat mindig, újra és újra a te aláhajló szeretetedre. Urunk, a te kegyelmeddel Kristuson Krisztuson átlás bennünket, mi is Jézus nevében könyörgünk, hallgass meg bennünket. Amen. Nem azért jött az embernek fia, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és adja az ő életét váltságul sokakért. Amen. Kedves testvérek, Istennek az az igénye, amelyről szeretnék beszélni. Írva található az előbb felolvasott részben, tehát Jónás, próféta könyve egész második részében, de most csak az első és a második verset olvasom el újból. Az úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást, és lőn Jónás a halnak gyomrában három nap és három éjjel és könyörge Jónás az Úrnak, az Ő Istenének, a halnak gyomrából eddig a Szentéget. Kedves testvéreim, <kül> Jónás próféta történetének a tanulmányozása, a magyarázgatása során eljutottunk mostan ahhoz a részhez, amelyet általában az egész történet kritikus pontjának szoktak tartani. Sőt, vannak akik az egész Bibliában ezt tartják az egyik legkritikusabb pontnak. És azt szokták mondani, hogy lám egy olyan könyvet, amelyikben ilyen fantasztikus történetek vannak, mint a Jónás proféta története is, hát igazán nem lehet komolyan venni. Mert Ími mi történik itten? Az történik, hogy egy embert beledobnak a viharzó, a hullámzó tengerbe, aztán egy éppen arra úszkáló nagy hal a köztudomás szerint egy cet hal, bekapja, szőröstül, bőröstül lenyeli és ebben a lehetetlen helyzetben vészel át ez a szerencsétlen ember három napot és három éjszakát, és azután végül mégis épségben, sőt sértetlenül kerül ki belőle, miután a hal újra kiveti magából a szárazra. Hát valóban fantasztikus történet. És én egyáltalán nem csodálom, hogyha nagyon bő alkalmat adott már ez a történet mindig újra és újra a pró és a kontra vitázásokra. Mindig voltak és mai napig is vannak, akik tudományosan magyarázkodva próbálják bizonyítani, hogy hiszen egy cethalnak nincs is olyan tág nyelőcsöve, hogy egy ember beférne rajta. És egyébként is, ha még beférne is, és ha tényleg le tudná is nyelni, hát a gyomrában lévő nedvek és levegőtlenség teljesen kizárták teszik az, hogy ottan egy ember akár pár órán keresztül is életben maradjon, tehát nem hiteles az egész történet, így, még így lehet hinni a bibliai történeteknek. Voltak és mind a mai napig vannak olyanok, akik pedig éppen ellenkezőleg. Arra hivatkoznak többek között, hogy hiszen az igében nem Cethalról van szó, figyeljük meg, ez igaz. Nagy halról van szó, a Cethalat már a köztudat tette hozzá. Tehát valamiféle olyan bálnaféleség, amelyiknek sokkal nagyobban nyelőcsöve, mint egy Cethalnak a köztudomás szerint, amelyik tehát ha éppen akar, elnyelhet egy ember, egyébként is tudni vél meg sokan az ilyen magyarázók vagy vitázók közül, olyan matróz esetekről, amelyekben matróz történet amelyekben hasonló esetek történtek meg, pontos hely, idő és névmeghatározással, hogy XY matróz is, amikor egyszer kibukott a hajó korlátján, egy ilyen bálnaféleség bekapta, és amikor azután később kihalázták ezt a bálnát és a hasát felhasították, akkor kiderült, hogy még életben volt az ember, és életre lehetett kelteni, és semmi baja nem történt néki. Ímé tehát hiteles a Jónás proféta története. Ilyen módon akarják a támadásokkal szemben védeni a bibliai történeteknek a hitelességét és valódiságát. Hadd mondjam meg rága testvérek, hogy én magam úgy a pró, mint a kontra érveken mosolygok. De egy kicsit szomorúan mosolygok mégpedig azért mosolygok szomorúan, mert mindezek a magyarázgatások, akár ilyen, akár amolyan magyarázgatások, tulajdonképpen megkerülik a lényeget. És ez a baj. Sőt, hadd mondjam meg nektek, és remélem, hogy nem botránykoztatok meg vele senkit sem, attól se riadok vissza, ha a modern ember Jónás történetére azt mondja, hogy mítosz, jó, legyen mítosz. Tudjátok, hogy mi a mítosz? A mítosz, a láthatatlan és megfoghatatlan Istenben való hit egyik leglegálisabb kifejeződése. A mítosz nem egyéb, mint egy történet, mélységdimenziójának dimenziójának a kifejezése. A mitikus nyelv éppen azt érzékelteti, éppen azt a dimenziót érzékelteti, egy történetnek, egy elbeszélt eseménynek azt a dimenzióját érzékelteti, ami már nem földi és nem emberi benne, hanem több annál. Éppen azt érzékelteti a mitikus nyelv, hogy egy elbeszélt eseményben sokkal több történt, mint amennyi pusztán történeti kategóriákba befogható. Azt érzékelteti a mítosz, hogy annak a történetnek, annak az elveszélt eseménynek az igazsága, az érvénye, a hitele sokkal több és sokkal egyetemesebb, mint a pusztán történeti hitelességnek a kérdése. Tehát az, hogy Tényleg így történte, és valóban megtörténte, vagy pedig nem. Ha tehát én azt mondom erre a történetre, hogy mítosz, akkor ezzel nem kisebbítettem a hitelét, sőt növeltem ennek a történetnek a hitelét. Mert nézzétek testvérek, feltéve, hogy az egész történet történeti hitelesség szempontjából nem igaz attól még mindig lehet igaz az, amit az Isten rajta keresztül nekünk mondani akar, és ez a lényeges. És éppen ezt a lényeget kerülik meg azok a viták, amelyek arról vitáznak, hogy bekaphatta-e Jónást a cethal, vagy az a nagyhal, vagy pedig nem. És ugye testvérek, azt azért minnyáján érezzük, hogy Isten ebben a bibliai részben nem a tengerekben úszkáló nagy halak tulajdonságairól, természetéről, öhöm, képességeiről akar nékünk, biológiai ismereteket adni, hanem valami egészen másról. Isten ebben a gyönyörű, mitikus elbeszélésben te rólad beszél, meg én rólam, meg önmagáról. Nagyon jól emlékszem, volt egyszer egy ismerősöm, aki mérhetetlenül megbotránkozott azon, amikor azt találtam neki mondani, hogy tőlem a Jónás profita egész története lehet mítosz is. És tűzzel, vassal védelmezte ennek a történetnek a történeti hitelességét. Mondván, hogy ennek így kellett megtörténnie, ahogyan a Bibliában meg van írva, mert különben nem érvényes az egész. És ugyanakkor, ugyanez az ismerősöm, Jónásnál is sokkal nagyobb, nyilvánvaló engedetlenségben élt, és esze ágába sem volt komolyan venni azt az ítéletet és azt a kegyelmet, amivel Isten az engedetlen Jónásokat keres. Nos tehát, kedves testvérek, mondjátok meg nekem, mi a fontosabb ragaszkodni mindenáron ahhoz, hogy ez a ködbevesző régi múltban megtörtént, furcsa história valóban így történt, vagy pedig a történeti hitelesség problémáján túl és fölül meghallani benne az Istennek a szavát. Én a magam részéről minden esetre ezt az utópít választom, és minnyájotoknak ezt az utópít ajánlom. Mondjátok lehetne -e például találókban és minden időkre szólóan maradandóban kifejezésre juttatni az emberi életnek a mélységét. Az embernek a földi élet valamilyen mélységébe való belezuhanását, mint ezzel a mondjuk mitikus képpel, hogy a tengerbe dobott Jónást elnyelte egy nagy hal. Mert kétségtelenül vannak ennek a földi életnek olyan mélységei, olyan testi lelki gyötrelmei, amelyekből egyszerűen nincs kiút, semer, legalábbis nem lát az ember. Előfordul az, hogy úgy körülvesz valakit a kétségbe esés, hogy még csak el se tudja képzelni, hogy hogyan most tovább. Hogy van-e tovább, nincs tovább, egyszerűen nincs tovább. Én nem tudom, talán egy nagy megszégyenülés, mert kiderült valakinek a titkos bűne, és most magába roskadtan, kénytelen érezni az emberek megvetését, és a saját, szinte elviselhetetlen hitványságának a tudatát? Ez is mélység. Vagy talán egy testet-lelket megbénító gyásznak a fájdalma, amiben annyira belekábul a lélek, hogy <sínt> szinte egyáltalán nem is látja már értelmét az életnek tovább, és elvonul a magányába, mint amikor a sebzett szarvas az erdőnek a legsűrűbb bozótjában nyalogatja a sebét, ez is rettenetes mélység. Vagy talán valami rettenetes anyagi összeomlás. Úgy, hogy a gondoknak, a hullámai átcsapnak az ember feje fölött, mint hogy a Jónás mondta ebben az imádságában. Vagy talán egy szörnyű lelki zűrzavar, amikor minden támaszték, elvész, és összekúszálódik minden, és a lélek elveszti a talaját, és sehogy nem képes többé lábra állni. Rettenetes mélység. Vagy talán egy nagy-nagy elkeseredés, talán egy halálos ítéletet jelentő betegségnek a tudatosulása miatt, amiből tudja az ember, hogy nincs többé menekülés belőle, innét már csak a halál nyelheti el az ember. Ez is mélység. Én nem tudom testvérek, hogy ki milyen halnak a gyórában feszeng, és milyen mélységben vergődik, de egyet tudok. Az, hogy a te is pontosan úgy igaz, ahogyan itt a Jónás esetében. Ahogy itten olvastuk, hogy az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. Tehát nem úgy történt a dolog, hogy amikor <kül> Jónás kirepült a hajó korlátán, korláton keresztül, és belepottyant a vízbe, véletlenül éppen arra uszkált egy nagy hal. Nem! Nagyon fontos itt az igében az, hogy az Úr pedig egy nagy halat rendelt oda. Tehát az Úr rendeléséből volt ott az a nagy hal. Micsoda véletlen baleset szokták mondani az emberek, micsoda véletlen tragédia, micsoda apró véletlenelken múlik néha az ember életében valami nagy dolog. Nos, testvérek, nem. Nem véletlen. Nincs véletlen. Semmi sem véletlen. Az Úr rendelte oda azt a nagy halat akkor. Lehetne ennél plastikusabban kifejezni azt, hogy az életünk minden nehézsége, és minden problémája, és minden terhe, nyomorúsága, fájdalma, szenvedése, mélysége nem a vaksors szeszélyének, és nem a körülmények véletlen alakulásának az eredménye, hanem ez mind az Úr rendeléséből van. Akármilyen ijesztő is az a rém, amelyik elnyeléssel fenyeget, vagy talán már el is nyelt, akkor is az Úr gondviselő szeretetének az eszköze. Azt jelenti ez, hogy az életem a magasságaival, meg a mélységeivel egyaránt az Úr kezében van. Jónás, amikor kirepült a hajóból, csak a hajóból esett ki, de nem az Úr kezéből. Éppen nem úgy van, hogy most aztán levette róla az Úr a kezét, sőt, most esett bele egészen az Úrnak a kezébe. Aki az életnek valamilyen mélységébe jutott, mindegy, hogy milyen testi vagy lelki mélységébe, azt tudja meg, hogy az Úr kezébe esett bele. Hogy most vette igazán kézbe. Most vette igazán kezelésbe az Úr. És ezért nincs reménytelen mélység. És ezért nem reménytelen az a mélység sem, amiben közöttünk valaki most talán bergődik. Testvérek, Sokan közületek tudjátok, de hadd mondjam el, mégis <coughs> másféle eszendővel ezelőtt Nyugat-Németországban egy nagyon szép, romantikus kis Waldfriedhofban, egy kis temetőkertben megálltam egy sírhant fölött. Három fiatal fiú feküdt alatta. Ez a három nagyszerű fiatal ember, három testvér, komoly hívő emberek egy szép napon <coughs> elindultak az Alpok egyik meredek csúcsának a megmászására, Kitűnő turisták voltak, és mégis megtörtént a baj, lezuhantak. Ahogy később rekonstruálni próbálták a szülők az esetet, úgy történhetett, hogy az egyik őjük megcsúszott a meredek sziklafalon, és mivel hegymászó kötéllel össze voltak kötve egymással, a magával rántotta a másik kettőt is, és így mind a hárman lezuhantak a 300 méteres mélységbe. Másnap késő este találtak rá a három összeroncsolódott holttestre. A síron egy faragatlan szikla kő áll sírkőgyelent rajta, a felírás, a három név, és azután csak ennyi. Ekkor és ekkor lezuhantak, és mégis az Úr kezében maradtak. Tehát, még hogyha a legszörnyűbb rém, a halál sötét szája, nyel is el valakit, az is, ott is, az Úr kezében marad. Tehát még ez a monstrum hal, a halál, még ez is az Úr gondviselő szeretetének az eszköze. Nem tudom, hogy mélységben vergődő lelkek érzitek -e, hogy mennyi evangélium, Mennyi vigasztaló biztatás van ebben az egyébként ijesztő közlésben, hogy az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy benyelje Jónást. És hogy mennyire igazán az Isten kezébe esett bele Jónás, semmi nem mutatja jobban, mint az, hogy nézzétek, már tud imádkozni. A mélységből lehet a legbuszkobban könyörögni. <há> amikor kitört a vihar, és amikor a matrózók mind a saját isteneiket hívták segítségül, Jónás volt az egyetlen, aki nem imádkozott. emlékeztek rá. Sőt, amikor fölszólította a kapitány, hogy ő is imádkozzék a maga istenéhez és könyörögjön, Jónásnak akkor sem nyílt meg a szíve és az, a, a, az ajka az imádságra. Miért nem imádkozott akkor az Istennek az embere? Nem tehette, mert haragban volt az Úrral, mert menekülőben volt az Úr színe elől, nem volt vele beszédes viszonyban. Aki menekülősben van az Isten színe elől, és aki engedetlenségben van, az nem veheti igénybe ezt a legnagyszerűbb fegyvert, az imádságot. Vizsgáld meg a maga, magad ima életét, hogyha nem tudsz imádkozni. Hogyha valami baj van az ima életed, körül vizsgáld meg, testvér, nem azért van, mert még mindig erben van a lelket valami miatt az Úrral. De az összetört szívű ember mindig imádkozhatik. Jónás már imádkozik és nem úgy, ahogyan a bajba jutott ember szokott, hogy most aztán, uram, gyere gyorsan, mert bajba vagyok, és úsz ki engem ebből a slamasztikából, egészen másképpen. Nézzük csak, hogyan, elsősorban is, hol imádkozott Jónás, a halnak a gyomrában, igazán nem valami díszes helyen. De testvérek, aki igazán akar imádkozni, az mindenütt megtalálja, megtalálja erre az alkalmat. Mert az imádkozó ember mindenütt az Úr templomában van, mert magában hordja a templomot. Mindig olcsó kifogás az, amikor valaki azt mondja, hogy neki nincs alkalma elcsendesedni az imádságban. Hát hiszen lehet az testvérek a zsúfolt villamoson éppen úgy, mint a beteg ágyban, álmatlan éjszakán vergődve vagy egy fényes katedrálisban, vagy egy halnak a sötét gyomrában. Ha valaki igazán akarja, megtalálja rá az alkalmat mindenütt. Így mondja, nyomorúságomban az úrhoz kiálték a seul torkából sikolték. A legrettenetesebb mélységből szál szál szál az imádság a legfénylőbb magasságok felé. Hát nem nagyszerű dolog ez hogy akármilyen mélységben vergődik is valaki, egy irányba mindegy nyitva van előtte az út, felfelé. És nincs olyan síralmas helyzet, nincs olyan nagy bűn, nincs olyan fájó szenvedés, és nincs olyan égető botrány, amiből ne lehetne fölfele kiáltani, és ahon négy fölne ne jutna az imádságnak a szava. A legmagasabb helyre az Istenek a színe elé, a seúl torkából se késő, ez még nem a pokol, csak a bejárata, a földi bejárata annak, de még innét is van visszatérés. És még itt is van lehetőség esetleg egy hal vagy egy sikoltó kiáltással belekapaszkodni a keresztbe. Így mondja Jónás tovább, a mélységbe vetettél engem, a tenger közepébe. Hát miért? Hát nem a hajósok vetették be? Hát is a hajósok dobták be. És Jónás az Istennek tulajdonítja? Igen. Persze. Mert amit a hajósok tettek vele, azt ő az Isten kezéből fogadta el. Ítélet. Tudjuk mi így fogadni testvérek a balsorsot? Az Isten kezéből, az Isten ítéleteké. ott abban a mélységben, ahol aztán igazán vaksötétség volt, érdekes, hogy ott látott Jónás a legtisztában, Mert most már egészen tisztán látja, hogy az Isten ítélte meg az engedetlenségéért. Nem haragudott ő a matrózokra, hiszen a matrózok csak eszközök voltak az Istennek a kezében, az Isten ítéletének a végrehajtására. Sok más emberrel is történt már hasonló baleset, mint Jónással, hogy kiröpült, mint Jónás az állásából, a lakásából, a megbecsült pozíciójából, a lelki magasságából és békességéből és nyugalmából. Vajon tudja-e úgy fogadni, mint Jónás az Isten kezéből, mint méltó ítélet? És Jónás nem csak a matrózókra nem haragudott, de az Istenre se haragudott. Nem mondta azt, hogy Uram, hát hogyan bánthatsz te engem ilyen rettenetesen, hát miért büntetsz ilyen szörnyű módon? Hát, hát hogy engedheted meg azt, hogy ez történjék velem, semmiféle ilyen vád nincs az imádságában Istennel szemben. Elfogad mindent, mint méltó büntetést, mint aki tudja, hogy nem is érdemel egyebet. egy nagyon drága, kedves testvérem, egy idősebb férfi testvérem, Istennek egy nagyon drága, kedves gyermeke, akinek már levágták az egyik lábát, és aki végbél rákkal küzdködik, és mostan a másik lába áll amputálás előtt, és egyszer megkérdeztem tőle nagy szánakozó részvéttel, hogy hogy vagy? És ő kedvesen mosolygott, és azt mondotta. Sokkal jobban, mint ahogyan megérdemlem. Estvérek, tudjátok, hogy mekkora vigasztalás, és micsoda erő van abban, amikor valaki síránkozás és panaszolkodás helyett így tud bele símulni az Istennek a kezébe, még hogyha fenyít is az a kész. És csak nézzétek, hogy hová jut el egy ember, amikor, amikor igazán imádkozik. A hegyek alapjáig süllyedtem alá, bezárottak a föld závárjai felettem örökre. Mindazáltal kiemelted életemet a múlásból, ó Uram, Istenem! Mi az? Ígéretet kapott Jónás a szabadulásra? Ne, semmi ígéretet nem kapott. Az történt csak, csak, az történt, hogy újra megtalálta a kapcsolatot az Istennel. Ott a mélység. És ezzel tulajdonképpen már meg is oldódott, alapjában véve minden baj. Az Istennel már kibékült, most már a sorsával is megbékült. Mert Isten először mindig a bajban segít meg, és csak azután a bajból Jónás még nyakig van a bajban, sőt még azon felül, a mélységben, de már az Isten kezét fogva, és nézzétek! Ezt tudja mondani a következő versben, hogy én hálaadó szóval áldozom néked, már hálát is tud adni. Pedig még nem történt semmi. Dehogy nem történt, óriási dolog történt, a legnagyobb dolog történt, de nem a sorsában, hanem a szívében, a lelkében. Megbékült az Istennel. Megváltozott a viszonya. Az Istennel. tehát egy egész világ változott meg benne, magában. Ezért tud az után így fölkiáltani az Úré a szabadítás. Mi ez? Optimizmus? Nem. Bizalom, az a boldog bizonyosság, hogy Isten kegyelmes, Isten hatalmas, én pedig az ő gyermeke vagyok és akár hogyan alakul is most már a sorsom tovább itt a mélységben, már meg vagyok mentve, akkor is, ha itt kell elpusztulnom. És ezért mondja végül, hogy amit fogadtam, megadok, Mint ha azt mondaná, hogy itt vagyok, Uram, használd föl, ha akarsz, amire akarsz. Hogy Pál Lapostól mondta, hogy akár életem, akár halálom által, de dicsőítessék a te szentemet. Mint ha azt mondaná, hogy nem kérek én tőled, Uram, semmit, semmit, de itt vagyok, és a tied vagyok, és akkor kapom a legtöbbet, hogyha egészen adom magamat, te néked, rábízza magát, mint egy az Úrra, és azt mondja, ha itt kell meghalnom, jó, úgy is jó. Ha kiment innét az Úr, áldott legyen érte az ő neve. Ha újra Ninivébe küld, megyek Ninivébe. Ő az Úr, én pedig az ő engedelmes szolgálja akarok lenni, semmi más. Legyen nékem az ő akarata szerint. És így végződik, szóla az Úr a halnak, és kiveti Jónást a száradt. Testvérek, nincs az a hal, amelyik, hogyha egyszer az Úr ráparancsol, Kinevetné az ő jónását a szárazra. Láne mióta azt a legnagyobb zsákmányát, Jézust, ki kellett adnia magából husvét reggelén. Azóta nincs az a mélység, az életnek az a elkeserítő és, és kilátástalan mélysége amiből ne lehetne a legboldogabb reménységgel így kiáltani, te hozzád teljes szívből kiáltok szintelem, e síralmas mélységből, hallgass meg, Úristen, nyisd meg te füleidet, midőn téged hívlak, tekintsd meg én ügyemet, mert régen óhajtlak. Így könyörögjük el most még egyszer minnyáján a 130 szerint oltárnak az első bármék.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 ami minden mindennapi kenyerünket ad meg nétünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne hígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.